Що за хлопець міг супроводжувати Шарлотту на вечірку? Та ні, ні, виключено. Гідеон не чіплятиме собі гострі ельфійські вуха. Чи все-таки чіплятиме? Я провела Шарлотту поглядом. Навіть у натовпі вона не втрачала почуття власної гідності. По-королівськи пливла крізь юрмище школярів.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 Потім раптово звела очі, оглянула мене з ніг до маківки і задиркувато спитала. «Ти з ким підеш на вечірку до Синті?» Вона ніби напитувала серйозну сварку. «Добре, що ми вже під'їжджали». Лімузин повернув на стоянку на офіс Роу. «Ну, не знаю, поки що не вирішила. Може, з жабинням Кермітом або зі Шреком,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 Навіть не знаю, чи зможу я пристати на його пропозицію. Шарлота зітхнула, але погляд її залишався таким же допитливим. Він, напевно, почуватиметься не в своїй тарілці серед цієї дрібноти. Гідеон і так частенько нарікає, що мусить терпіти наївність та незрілість деяких шістнадцятирічок. На мить мені навіть здалося, що її слова можуть бути правдою